Primul pas spre libertate Era o seară minunată de vară din iunie 1964. Trecuseră trei săptămâni de când smulsesem posterele care anunțau sosirea lui Eric Hutkins. Uitasem cu desăvârșire de el. Era sâmbătă și aveam alte preocupări legate de meseria mea de prostituată. Daring Diana, îmbrăcată după cum îi cerea profesia, aștepta un client... Din ce în ce mai nervoasă, mi-am dat seama că nu va mai veni. Luase multe droguri și băusem. Eram pe punctul de a renunța când am văzut o mulțime de oameni care se îndreptau toți în aceeași direcție. Curioasă că întotdeauna m-am întrebat ce căuta tot puhoio acela de lume seara în centrul Bristolului. Apoi am văzut că unii dintre ei aveau biblii în mâini. Ăștia sunt ipocriții care se duc să-l asculte pe Eric Atkins, m-am gândit. Am pășit și eu în spatele unui grup mic ce se îndrepta spre sala Colston. Acolo m-am oprit puțin, dar nu pentru multă vreme. O să-i arăt eu ce cred despre el și despre toată întâlnirea asta. Nu eram prea bine dispusă. Dorind să fi avut cu mine câteva prietene care să mă susțină, mi-am croit drum prin mulțime spre poarta de la intrare. Aveam un scop bine definit în minte. Să-i dau peste nas lui Eric Hutkins. Nu-mi dau seama cum am reușit să mă calmeze unul din ușieri pentru că eram nespus de nervoasă. Apoi m-a condus spre un loc liber ce se afla la capătul celălalt al rândului. Intrarea mea a stârnit rumoare căci întreg rândul a trebuit să se ridice să-mi facă loc să trec. Eram îmbrăcată într-o rochie neagră de satin care avea o crăpătură lungă, eram foarte fardată și purtam o grămadă de bijuterii zângănitoare. Simțeam privirile curioase ale celor din jur țintite asupra mea. Mi-am îndreptat privirea spre platformă. Acolo am văzut un șir de pastori, în spatele cărora se afla un uriaș cor mixt în haine albe. Începeam să mă simt stânjenită. Oamenii din fața mea se întorceau să o vadă pe dorin. Lasă-i să se uite că nu le strică, m-am gândit eu. La rândumi, le aruncam câte o privire lungă și grea. Programul a început cu un imn emoționant, dar eu n-am cântat. Mă gândeam cum aș putea scăpa de acolo fără să atrag prea mult atenția. Fusese și așa destul de rău când intrasem. Când în cele din urmă imnul s-a sfârșit, toți au luat loc. Numai eu am rămas în picioare, gândindu-mă că am găsit momentul să o șterg în grabă. Chiar în clipa aceea, peste întreaga sală, s-a așternut liniștea, în timp ce vocea dulce a unei femei a început să cânte, umplând aerul cu sunete încântătoare. M-a făcut și pe mine să mă opresc și să o ascult. Oh, aș vrea să spun acum, cine e Isus? El e prietenul cel bun și adevărat. El e cel ce viața mi-a schimbat-o, și-a lucrat în chip atât de minunat. Era murdar și trist și atât de împovărat când m-a cuprins în brațul iubitor. Am fost pierdut în noapte și păcat. Azi, el mi-e călăuză și ajutor. Nimeni nu m-a mai iubit așa ca Isus. Nu există prieten ca și el. El îmi poate lua păcatul greu și bezna lui îi pasă de sufletul meu. Ceva pe cât de minunat, pe atât de inexplicabil se întâmpla în sufletul sufletului meu. Ceva ce nu mai trăisem niciodată. Mi-am văzut întreaga viață desfășurându-se înaintea ochilor ca și cum ar fi fost proiectată pe un ecran. Mintea mi era foarte clară și ieșisem brusc de sub influența drogurilor și a alcoolului. M-am revăzut copil la școala duminicală și am auzit-o pe învățătoare spunând N-ai vrea să-l primești pe Iisus în inima ta? Am revăzut-o pe fata de la Armata Salvării care a cântat pe străzile Paddingtonului. Am revăzut și scene în care mă prostituam și apoi m-am văzut în mijloc unui sabat vrăjitoresc. Cuvintele minunatului cântec erau acompaniamentul acestor scene. Inima mea întunecată și păcătoasă, a înțeles atunci că nimeni nu m-a iubit cu adevărat, nici bărbații de pe străzi, nici cei din cluburi, nici sataniștii, nici vrăjitoarele. Totuși cântăreața spunea că lui Iisus îi pasă de mine și că el poate să mă scoată din păcat și din îngrozitoarea besnă în care mă aflam. O, oh, poate fi adevărat? Este oare adevărat că Iisus trăiește și că lui îi pasă de mine? Îi poate păsa lui de mine o prostituată ordinară, dependentă de droguri, o vrăjitoare? O, dacă ar fi cu adevărat așa, cât de mult l-aș putea iubi la rândul meu? Cum de-am ratat astfel de binecuvântări în toți anii aceștia îndelungați? După atâția ani de profundă mizerie, cineva dorea să se apropie de mine. Isus, mântuitorul blând care murise în locul meu, pentru prima oară în viață m-am simțit murdară și cu adevărat rușinată de trecutul pe care îl dusesem. Am uitat cu desăvârșire că stăteam încă în picioare. Mi-a părut rău că soloul s-a sfârșit. Aș fi vrut să aibă 50 de versuri. Fața cântăreței Betty Lou Mills era luminată de o strălucire care venea din lăuntru, o frumusețe pe care n-ar fi reușit să o producă nici cel mai vestit salon de cosmetice. Nu știu dacă neobișnuita priveliște a unei femei de moravuri ușoare, stând în picioare și ascultând cântecul cu atâta intensitate, a avut vreun impact asupra celor prezenți. Nu vedeam pe nimeni și nimic în afara cântăreței și a minunatului mesaj al speranței. M-am așezat subjugată și zguduită. Eric Watkins și-a început predica astfel. Dacă nu-l cunoști pe Domnul Isus Hristos ca mântuitorul tău personal, ești pierdut. Ești mort în nelegiuiri și păcate. Biblia spune că ești legat. A accentuat atât de puternic cuvântul legat încât aproape că am căzut de pe scaun speriată. Avea perfectă dreptate, iar eu știam lucrul acesta. Am sărit în picioare, strigând. Are dreptate, eu sunt legată. O tăcere de plină s-a lăsat peste întreaga sală, ca să nu mai vorbim de evangelist, care câteva momente n-a mai reușit să scoată o vorbă. Când și-a reluat predica, a continuat cu și mai multă fervoare. Dacă mergi la biserică duminecă de duminecă și nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, ești pierdut și tu. Mi-am ciulit urechile mai tare când am auzit această propoziție și am vrut să stric cu putere. Ați auzit? Ați auzit? Dar eram conștientă că oamenii din jur sunt cu ochii pe mine și m-am abținut. Le-a zis câteva și la ăștia care merg la biserică, m-am gândit eu, deci nu-i chiar așa de rău. Eric Hatkins și-a continuat mesajul spunând că Isus a murit pentru absolut orice om, și dacă ne întoarcem la El, ne va deslega de lanțurile în care ne ține robi Satan. Inima mea bătea foarte tare. Oare mă poate elibera și pe mine? Asta e tot ce mă amintesc din acea predică plină de putere. În finalul ei, Evanghelistul a făcut un apel. Vino la Isus în seara asta. Vino de la locul tău, aici, în față. Oamenii au început să iasă în față, în timp ce corul cânta. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Aveam impresia că sunt țintuită în lanțuri de scaunul meu și am auzit realmente vocea diavolului spunând, Ești a mea, nu poți să ieși, e prea târziu, ești a mea. Tot trupul îmi tremura, în mine se ducea o bătălie, o bătălie cu puterile întunericului și ale lui satan. Stăpânul meu cel rău lupta să nu mă piardă, corul cânta a doua strofă, de îndoieli sunt apăsat, de ispitiri impresurat, slăbit, de valuri mult purtat, o mielule, eu vin, eu vin!" Printr-un miracol extraordinar m-am sculat în picioare și am pornit-o spre platforma din față, luptând mereu cu puterile întunericului. Mi-am dat seama că cineva mai mare decât Satan îmi venise în ajutor. Satan era pe cale să piardă bătălia, Satan era pe cale să-și piardă sclava, Iisus, căruia-i păsa de mine, cu tot păcatul și rușinea mea îmi convingea și îmi câștiga inima întunecată și murdară. Am ajuns în fața platformei. Pe fața mea vopsită curgea un șuvoi de lacrimi. Vin, Isuse, am spus încet. Te rog, îndepărtează bezna din viața mea. Nu știam cum să mă rog, dar oare trebuie să știm cum să o facem? Mântuitorul mi-a auzit strigătul inimii și m-a acceptat așa cum eram. Ce bucurie trebuie să fi fost în cer, în seara aceea! Mai târziu, în sala de consiliere a fost altfel, nu eram ușor de conciliat. Îndoielile și temerile inundau încă noua atmosferă din mine. Am auzit din nou vocea lui Satan însuși spunând, tu nu te poți schimba, tu ești a mea." O luptă grea se ducea în mine. Ce va fi cu viața mea? Cum voi putea trăi fără droguri? Cum voi putea renunța la tot?" Câteva persoane au stat de vorbă cu mine, mi-au arătat versete din scriptură, dar n-am reușit să înțeleg nimic. Mi-au prezentat ABC-ul dar simțeam că îmi lipsește ceva, deși n-aș fi putut spune ce anume." Acele versete din Biblie erau pentru toți cei care îl căutau pe Hristos, deci și pentru mine, dar eu aveam nevoie de mai mult. Îmi era teamă să spun tot adevărul despre mine, îmi era teamă că mă vor scoate afară, dacă vor afla că sunt vrăjitoare, prostituată și artistă de striptis. Tot ce am spus a fost, sunt dependentă de droguri, de unde să știu că nici nu s-ar fi gândit să mă scoată afară, nu știau ce să mai facă pentru mine și ziceau doar, dacă îl lași pe Hristos să domnească în viața ta, toate celelalte vor dispare. Nu credeam că va fi atât de ușor, totuși am acceptat să mă rog străduindu-mă să cred că oamenii aceia aveau dreptate. Poate că au dreptate, mă gândeam, poate că mâine dimineață când mă voi trezi totul va fi altfel, dar undeva ceva totuși lipsea. Apoi a venit o femeie și a stat puțin de vorbă cu mine. Era doamna Mary Hatkins, dar pe vremea aceea nu o cunoșteam. Mă voi ruga pentru tine, draga mea, a spus ea. Era bună și blândă, mi-a plăcut. În cele din urmă am plecat, ținând strâns în mâini Evanghelia după Ioan și o carticică numită Primii Pași cu Cristos. Era foarte târziu, trecuse de miezul nopții, toți ceilalți plecaseră de mult. Câteva prostituate stăteau la un colț lângă sala Colston Bună Diana, mi-au spus toate în cor, unde ai fost, te-am căutat Tocmai am fost mântuită, la sala Colston le-am răspuns eu simplu Au crezut că-mi bați joc de ele, s-au prăpădit de râs Nu glumesc, i-am dat inima lui sus la sala Colston S-au holbat la mine neîncrezătoare Ea mai lasă-te Diana, doar ești prietena noastră sunt perfect conștientă de asta. Ce-am spus e adevărat. Acum mă duc acasă să citesc din Biblie. Le-am arătat Evanghelia după Ioan. Noapte bună, fetelor, le-am zis îndreptându-mă spre casă. Deși nu-mi dădeam seama de asta, tocmai făcusem un lucru formidabil. Îl mărturisisem cu gura mea pe Domnul Isus. Nimeni nu-mi spusese să fac asta. Deși pe atunci încă nu știam, Dumnezeu mă pregătea să devin evangelistă. Nu știam nici de lupta amară care urma. Dar fusese mă adusă pe calea cea dreaptă. Iisus urma să facă restul, păzindu-mă, protejându-mă, până când în cele din urmă avea să primesc eliberarea cea mare. Pașii mei o luaseră pe calea îngustă. Era primul pas spre libertate.